Doina Bunului pastor, Doamne Bunule Păstor, pe un picior de plai, raza ta de soare, pune în vatra țării o poartă de rai. Doamne Bunule Păstor, trupul tău drept pâine, împletit cu stele, la ceasul de nuntă, vii ca să ne dai. Doamne Bunule Păstor, un cuvânt de aur, ca o carte vie, Spus ca doina dulce, ți am cântat pe nai. Doamne, bunule păstor, turma de mioare, Ai trecut-o peste podul tău de raze, ca firul de pai. Doamne, bunule păstor, mielușeii slovei vin ca niște îngeri Pe ogorul minții, unde tu de-o vreme cu iubire stai. Doamne bunule păstor, cu un rubin de sânge scoți din iad tot neamul celui ce iubește de la plâns și vai. Doamne bunule păstor, sufletele noastre blândele oiețe la momentul morții vii ca să le iei să le scap de vai. Doamne bunule păstor, rugacea de slavă E lâna de aur ce-ţi aduce turma când urcă la rai. Doamne, bunule păstor, pe duioasa maică să ne arate calea, cu alii de îngeri, tu cu drag ne dai. Doamne, bunule păstor, doina și cu dorul, pun aripi de înger pe la tot poporul, unde, domn, tu stai. Lacrimă pentru monarhul ascuns. Doamne, cel care toate cele neînsemnate ale lumii le-ai ascuns și le-ai păstrat, ridică dintre noi monarhul tău cel ales, care cu mirul dorului l a însemnat și cu lacrimile dorerii l-ai botezat, căci în el pe Adam cel nou l bine